ma ba'd bilježi tirmizi u svom džamiju i Ebu Dawudu u svom sunenu od hadis koji je inače imam nevevi zabilježio u 42 hadisa na kojima se zasniva islam od Ebu Najjiha Irbada Ibn Sarije da je rekao, kaže va'adze na Rasulullahi sallallahu alaihi kaže držao nam je vaz Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže uh, mauizatan kaže vadjat minhal qulub taka was da su se uh, srca od njih zatresla va da su uh, zasuzile oči od tog vaza uh, vadjat minhal qulub itaku dal zarfa min al uyun uh, memo dvarivat jedan kodšao kad došao kod, kod, kod Irnizija drugi kod imama Ahmeda počemo pa spomenta ovu uh, ovaj rivayet koji uh, vezan za večerašnju temu a u tom rivajetu je došlo kaže uh, da, da smo mi rekli Allahu poslaniku ja Rasulullah kenaha kaže kao da je to Oppenstein Oppensteini pa fa usina ba pa, obesietina pa on rekao ono standardnom rivajetu us uh, u sikum bitakwala uh, wasam tako dalje poznati dio hadisa vojentamr alekum abdun kada je bio vaš namjesnik rob i tako dalje a ova je rivayet kod imama Ahmeda uh, i ibn Mage unjemo je došlo kaži kad terektukom al mahajjat al bayda ostavio samas na jasnom putu bijelom putu leilo kenehariha uh, njegov, njegova noć i njegov dan su isti, nema razlika u njima. La je ziego anha illa halik. La je anha ba'di, u rivajetu, nakon mene, neće skrenuti tog puta, osim onaj kome je određeno, kvalačem određuje da će propasti, koji, koji, koji će skrenuti sa tog puta. A onda se poklapa dio rivajeta sa onim standardnim hadisom, kaže men je iš minkum, ko poživi od vas, se jera ehtilafen kathira, vidjet će veliko razilaženje misli se unutar ummeta. Naše misli se ovde razilažen unutar ummeta. Kaže, fa'aleikum bi sunneti. Uh, držite se <coughs> moga sunneta. Va sunneti kulefaj Rashidin Mahdijin. držite te sunneta khalifa Rashida Mahdija. Oni koji su upućeni, potpomognuti Allahođeršanu, misli i se prvenstvo na pr prvu četvorcu pravedni khalifa adu aleha bina čvrsto se uhvatite uh, tih suneta sa svojim zubima u rivajitu u kojem se je godavode došlo iako umuhdasat al-umur i čuvajte se novina novih stvari fa inna kull uh, bid'atin dalala skraćena u skraćenom rivajitu došla kad je svaka novotarija dalalet a u drugom rivajitu došlo je uh, duže gdje spomenta svaka novotarija uh, vodi u vatru i e, da je svaka no, novina novotarya i da svaka novina je da laleti da ona vodi u vatru a u Rivat kod ima Mahmeda ibn Mađe je došlo e, kaže aleikum bitati a e, kaže na vama je e, da, e, da budete pokorni poslušni kaže pa makar e, pa makar bio namjesnik Abden Habesijen abes abesinski rob adu عليها بنواجذ i čulo se toga uh, svojim zubama držite kaže fa innamal mu'minu kal jann kal jamal jer zaista je mu'min poput kaže deve koja se vodi kaže haithuma in qida in qada kako ga povedu on se usmjeri prema tome odlika je mu'mina da slijedi pravi put Da slijedi pravi put. Kad sazna za pravi put, da ga slijedi. I da slijedi one koji su na pravom putu. Ovaj hadis nam govori o onom što se desilo u umetu i govori o ovoj temi večerašnjom, a to je menheđ, put. Mehađa tulbajda, kao što došlo u hadisu. Mehađa znači put. Kao što hađ zna, znači hodočašće, putovanje. Mehađa put. I to bijel put. Naši put, pravi put istine, je jasan. Znači nije taman. Nema na jasnoći da neko mora biti e, genijalac da bi znao kako, šta da slijedi i koga da slijedi. Također u, u, u rivajetu sličan hadis imamo e, koji se prenosi od Abduhime Suda radijelahu Anhu. E, bilježi ga imam Ahmed, e, Dari mi, Nesaj, Hakim i Bezzar, a on njima je došlo da je a, Abdullah ibn As-u rekao Hattalena Rasulullah s.a.w. Hattan. Kaže, Allah Allahu, poslani s.a.w. je povukao po crtu, misli se na zemlji. I kaže, Thumma kale hada se bilula. Kaže, ovo je Allahov put. Znači pravi put. Naravno, ja sam stvar na koji se put misli onaj koji je pojašen, u, a, došao... A, O u, u Kur'anu, pojasnio ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenesemo od, od, od ashaba i prvih generacija, na što kazuje drugi šerijanski argumenti. Kaže: "Kari thumma hatta lana khututan an yemenihi wa an shimali." Zati im kaže crtice, linije pored tog puta sa desni i lijevi strani. I rekao thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha shaytan. Kaže ovo su a, razni putevi. Misli se stramputice Kaže, na svakom od njih ima šeitan, jedu ovu ili poziva na njih. Te se ne mora znaći da čovjek izađe iz Islama. Međutim, skrene sa pravog puta, sa onim s kojim Allah želšanu zadovoljan. Kaže, thumma kare, zatim je proučio, riječ je uzvešio, ane hada sirati mustaqima. I e, ovo je, kaže, moj put, pravi put mustaqima, fe tebi uho, ala te tebi u I slijedite ga, uvala te tebi u suboli. Nemojte sled pute, ufete farraka, bikuman se bili, padate, raziđite od a, moga puta, odnosno pravog puta sa kojim je došao poslanik, salam selem. A ovaj ajet, u stvari, završava, prije njega su bila dva veća, duža ajeta, koji govori od najbitnijim stvarima u islamu. U kojem došlo, kaže, a, a, u prvom, od dva ajeta, kaže, uzvišen je, ku ta'alev etlu ma harreme rabbu kum Reci, doćte, da vam ja proučim šta je vaš gospodar vama uh, zabranio? Ela A prvu sva što spominje je da ne širk Allahu Đelešanu. U obilvali Dejni Ihsana i uh, do kraja stvari koje se ne obrane, uh, što je došlo u, u ta dva Kur'anska ajeta. Uh, ovo navodim kao uvod u večerašnju temu koja je naslavljena kao menheđ. Gdje smo uh, stavili da je to u stvari, jer Selefija nasprem ihvanija. je ko misli je, da da, da, smo, da je večeras namir da se govori da se a, priča protiv ihvano muslimin, pokreta poznatog velikog svjetskog pokreta i da će biti koncentracija Dersa na njeg da će biti govora o, njeme, o njemu i da je to cilj des, Dersa ta je pogriješio. Znači nije namira uopšte da se, da se priča o pokretu ihvanu musliminu, odnosno O tom pokrijetu, konkretno ja lično sam već jednom državom predavanja, imam e, poduži tekst koji savjetim da pročitate koga interesuje, gdje su spomenite i e, nastanak istorijski, pozitivne, negativne stvari, što ime je i šta su učenjaci rekli itd. Nego me namira sa večerašnjim ovim predavanjem u stvari nešto drugo, a to je da govorim o, o jehvanizaciji selefijske dave. Znači, o tome želim da govorim. Znači, to, ko su ih vani muslimini i šta je sporno kod njih, to bi muslimani, to bi mi trebali znati. To treba pročitati, iščitati, analizirati, pitati. A, a to da je ova dava, da je ostavila traga na, na a, davi onih koji poziva na izvorni islam, e, to je onaj problem. Odnosno, preciznije rečeno. Meni je namjera u stvari da, da večerašnje predavanje, koliko je to moguće, jel, tih nekih 40-50 minuta da se, da se iznese uh, uh, ono što, što bi trebalo da se kaži. Znači, večerašnji predavanje u stvari bio nastavak već održanog predavanja uh, čiji je naslov bio dava mudrovanja, gdje u stvari u, toj, uh, u tom predavanju naznačeno to skretanje unutar, uh, unutar pravca izvornog islama. O našim krajima, naravno, govorimo o našim krajima prvenstveno. I gdje je spomenuto, znači on je najbitnije stvar koje se spomenute uh, u tom predavanju, a to je u stvari jel, da, da se zbog uh, zbog pogrešenog dizanja uh, džemata islamske zajednice, odnosno tumačenja džemata u, u islamu šarijetu, uh, došlo se do... Uh, do takvih tvrni znači e, da ne smijemo sa, da mi muslimani uopšte u ovom sredini ili drugom sredini gdje postoji mešihati islamske centar da se osoba ne smije razići sa njih sa njima e, da je dužna da je važiv, da se sli, da ih sledi e, da mora svoje aktivnosti sve uskladiti e, sa tom institucijom ako to ne radi ona je, jel, ona pravi prekršaj u osnovi i e, razilazi sa džemaatom i tako dalje, što je već spominuto. Što je naravno, ovdje problem, čita problem je ovdje pogrešeno poimanje i tumačenje džemata. Eh, odnosno, eh, tu je također rečeno, ovo je kao uvod pravim na ovo večer. To je da, da u stvari jel, pokušava, se, pokušava se provući kod nas, i tu je već uzelo ma, da je u stvari najbolji od nas, svejedno od učenih, od daja, od eh, pojedinaca, onaj ko se dobro uklopi u postojeću instituciju. Naravno što zahtjeva ostavljanje suneta, čak često i vađiba, prišljučivanje, devijacije i tako dalje. Ko se dobro uključi u tu instituciju, taj je uspješni i taj uh, radi, taj uh, veliki preporod koji, koji, uh, koji svi želimo da bude da se desi. Odnosno, to je odvalo dalje, jel? da je zaista to imao praci danas da je mudro jel, i to su spomenuli u tom predavan da je mudo skrati bradu da žena nam skide ni kabe radi neke novotarije a, prisusovati istini novatarijama ostaviti sunete pusti nogavice prešućivati davijaci iza ja, narodno i tu o ono, znači sav žuć i bijes i mržnju ispoljiti prema, prema nekim tefirovcima onda veličati i i, i, i doktora koji su danas poznati kosović ta su poimenično i, šta su po, i po, po školama u kojima u kojima radi, djeluju onda uh, na, uh, prihvatati pogrešna tumačenje vjerskih uh, pitanja, cijeniti poštovati uh, ljude koji imaju određene funkcije muftija ovog ili onog samo zato što na toj funkciji treba kimat mu glavom, bez obrza šta on priča kako priča, da li je uslađeno ne uslađeno uh, sa uh, ispravnim tumačenjem sa širijeskim argumentama i tako dalje i da ne navodim detalje, uglavnom znači rezime uh, toga je bio u tom predavanju ovo što je ovde sa spomenuto al večeras mi namjera da idemo malo dalje da odimo dalje da pojasnimo znači ovo je, ovo se može tumač, ovo se može gledati kao neki samokritički ders ili ono što bi oni rekli jel kižjence neka katarza davetska ono eto da skontamo đesmo šta smo a ovaj, prije toga naravno ovaj prvi, prvi prigovor i koji se već našao prigovor kad je samo obavljena tema i naslova to je jel Nemoj, samo jer nemoj otame, nemoj, muslimanci su u teškom stanju, a, razilaži, svakako smo se razišli, neprijatelje oko nas, a, ljudi nam razvaljuju državu ovamo, drugi ovaj nemuslimani, a mi ono samo proti sebe i tako dalje, kako smo tako glupi, naivni, kako površno gledamo, ne razumijemo stanje i tako dalje. Znači, po, poznati način prigovaranja. Da, u stvari, govor o ovoj temi, u stvari, hoće da se kaže da je to u stvari a, podpirivanje nadoljevanje ulja na vatru i potpomaganje već postojećeg a, razilaženja koje postoje među muslimanima. Odgovor na ovo je, odnosno, oće reći, nemojte, nemojte potencirati te stvari, šuti, ne priča, jel? Nije vrijeme. Samo ne znamo kada će biti vrijeme, jel? Nije vrijeme. E, Odgovor na to je dovoljno da spominu dva, jel, dva šarijetska teksta i možda koji govor od, od učenjaka, selefa. E, prvi hadis koji bilješ Buhari o sahiju, koji govori o tome, jel, baš o ovoj temi e, treba li pričat nešto na što treba upozoriti, govoriti što je sporno, konkretno e, od čega osjećamo posljedice probleme ili treba to prešutiti ili treba tamo iza, iza leđa govoriti tajno ili treba otvarno jasno, sargu, argumentovano e, narodno, sa iskrenom sa najljepšim namirom, bez vređena e, bez omalovažavanja ali da se stvari postavi na svojem mjestu. Uh, hadis koji bilježi, znači, uh, uh, Buharija o sumu sahihu, od džabera radi anhu, duži hadis, u njemu je došlo da je postanik salallahu alim se spavao, pa su mu došli meleci. I uh, okupili se oko njega i uh, međusobno razgovarali. Uh, uh, jedan od njih kaže inne hunajim, kaže on spava. Drugi kaže, kaže, kaže uh, inne, uh, i ne ajnehu na ime, kaže, njegovo oko spava ili njegove oči spavaju, a, jakdan, a kaže, a srcu moje je budno. I pa su onda rekli, hajde, kaže, a, a, a, hoćemo da spominimo njemu primjer. Tu, a, poslanik salalahu alaihi sallam to sanjao. Znači, spominje džabir da je to poslanik salalahu alaihi sallam usnio. A, I onda su meleci između sebe govorili o tome, najveli su primjer Inallahu Methela, da njemu njegov primjer primjera čovjeka koji je koji priprema gozbu i pozove ljude pošalje nekog da je pozove ljude na gozbu pa ko se odazove toj gozbi bude spašen ko se ne odazove propadni suština suština tog primjera. Na kraju toga, na, na kraju toga, na kraju toga hadisa duže kažu kažu melec melec mu kaže eh, Muhamedu Farkum bejne nas a u rivajetu Muhammedun uh, Ferraka bejne nas uh, kaže uh, jedno i drugo znači Muhammed razdvaja ljude Muhammed pa ljude pravi razliku među ljudima tumačenja tog diela hadise uh, to da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam došao da razdvoji između vjernika i nevjernika, znači kafira i mu'mina između sunneta i novatarije između uh, širka između širka i iskrenog obožavanja Allaha Čelešanuhu samo. I svega drugog, znači, sa čime došla, došao Islam kao hak i istina i ono što mu je oprično i suprotno. I e, sa time je došao Muhammed salalam, i razdvojio ljude o tome. Razdvojio sina od oca, oca od sina, kćerku od, od, od roditelja i obrnuo Jer je došao sa istinom. Odnosno, sa ovim dijelom hadisa učenjaci dokazuju da istinu treba govoriti, da istinu treba spomenuti, bez obzira što će to izazvat u određenoj sredini, na određenom mjestu, negodovanje, neprijatnost i reakciju, poznatu reakciju koja postoji svugdje u svijetu kada, kada se neka stvar s pravom opravdano izloži kritici, konstruktivno kritici da se stanje popravilo. Drugi hadis u istom kontekstu a, bilježi imam Ahmedi Tirmzi Bejheki i bin Hibban u svojim zbirkama, virudosan hadis od Ebu Vakida Leifija. U njemu je došlo, kaže on, kaže, mi smo išli sa Allahom i poslaniko sallallahu aleyhi bin selem iz Mekije prema Huneynu, gdje se desila poznata bitka na Huneynu, odnosno prema Taifu kaže, a sa je bila skupina ljudi koji su bili, hadithu, ahdim i kufr, koji su bili, friško primili islam. Nači doskora su bili u kufru. Kaže, pa smo prošli pored drveta sidrata. Pored drveta, kaže, koje se zvalo Zatu en Drvo koje se zvalo Zatu en vat koji su mušici koristili za bereket. Kako? Vješale bi svoje svoje oružje na to drvo radi berekata, da bi imali berekata u borbi u bici. Pa su onda ta skupina, ta grupa koje su, su dojučje bili mušice friško primili, istanje rekli su ovo lahoposlaniće iđa lena zaten vatin kema lehum zaten vatin Allahoposlaniće napravi i nama, jel, da i im, mi ima, im imamo svoje drvo gdje ćemo mi okačiti naše naše oružje jel, radi berekata radi, da bi, da bi bolje bili u borbi u ratu kaže poslanik sallallahu sallam, kao odgovor na to kaže Allahu ekbar inna hasunan kuntum e, kama e, e, qala qaumu musa ili revaito benu israila Allahu ekbar kaže klista kaže ovo je sunnet šta je sa što sunet ovo je priroda zakon da se to dešava da ljudi zbog djehla i neznanja izgovore ričiću koji je ima kufra ili shirka sve bili friški u islamu ili sve jedno znači da će da nešto duži u islamu Uh, kaže, rekli ste kao što je rekao uh, narod Musa'u, Ali ili Benu Isreal Musa'u, rekli iđa lena datem vatin kema iđa lena alihe kem lehum alihe kaže, uh, napravi i ti nama božanstvo kao što i mušici imaju božanstvo, ja pa u naslavu koji kaže inneha sunen, kaže ovo je običaj, praksa, ovo se dešava ljudima, da, a, da, na, da lahko upadaju u sporne stvari akideske. akideske. I onda na kraju kaže, leterke bunne sunen nemen kaže, vi ćete slijediti tu praksu i običaj onih koji su bili prije vas. E, suneten bisunen. Znači, praksu po praksu, običaj po običaj. Što znači da će bit i da se dešava u ovom umetu da ljudi skreću po pitanju, pojmanju ovoj stvar, a ki ide znači bila. Pojenta ovog hadisa je u tome da, da poslanik sallallahu alim sallam, pazite znači krenuli su u džihad, u bitku, u jeku borbi. Znači krenuli u borbu, sa će biti borba. Bitka je bitna na Huneyn koji su u početku a, a, doživjeli poraz, pa je ala Žešanu su u početku poraz zbog a, što su bili zadiljeni svojim mnoštvom, jer je bilo 12.000. Pa kad su se a, dali u bjekstvo, kao što je opisano tu u suri Teube. A, uglavnom, znači, a, ovo su rekli ovi ljudi koji su rekli riječi u kojima ima širka. A, poslanik sa lala, on se Uh, po logici oni koji kažu nemojte sad prićićat nije vrijeme teško je političko stanje teško je ekonomske stanje teško je ovo uh, vjersko ovakvo onakvo stanje šuti ne pričaj kad riješimo problem kad kad pobijedimo kad imadimo svoju državu kad ovo kad ono onda ćemo mi sjestiti učitak ide tako znači da je da je bilo tom logikom poslanih salallahu alajhi wasallam treba o njima prošutreć a što da nemojte pričati a onda kad se vratite u Medinu onda njiho na ders predavanja ima održat ili je jedno jedan kurs duži da i pojasnite ta pravila i propise međutim poslanik sam to nije uradio nego na licu mjesta rekao Da je, to, da, je, da je to greška, da su rekli nešto slično što su radili oni koji su činili od uh, naroda Musa, ali i selam, Benu Israila, uh, znači ukorio i rekao, upozorio da, da će to bit praksa koja će se zrašavati među muslimanima. Što ukazuje na jednu stvar, a to je znači, da liječenje uh, akideckih grešaka da liječenja kidskih grešaka uh, treba činiti kad god se pojavi ta sva. Kad god se pojavi skretanje treba treba ga rješavati. Bez obzira uh, dešavalo, znači, be, bez obzira znači uh, u kakvim odnosima bio rat, ne bio rat i tako dalje. Odnosno da, da to još bolje predstavim jel. Uh, možda neki od vas to ne znaju u toku rata u Bosni i Hercegovini kada se pojavila ova dava izvornog islama vjerujte da se, da se tad u tom periodu do 93. i 4. i 5. i 6. najviše stvari naučilo o vjerju, o ispravnu akidu i najviše se kurseva i dersova održalo i držalo u, u, u jek, odnosno u samim tim pauzama kad god nije, nije bilo neke bitke. Što znači da je, da je baš vrijeme vrijeme tih da zovem nekih tih turbulencija događaja, da je, da je to vrijeme dobro da se ljudi poučavaju vero čak, čak, čak u tim momentima stanjima, bolje ljudi se i bolje prihvataju bolje se vraćaju i bolje razumiju stvari koju bi svakako trebalo dući dok u mi doko miru u lijepom stanju ljudi se prepuste dunjalko to je poznata stvar znači, kad je mir kad je lijepo je frino, onda ljudi odu dunjao onda se prepuste dunjalku a kad se prepuste dunjalku ima ih dunjalka onda se počnu natisati u dunjalko a kad se natiše onda se posvađaju i to odvede u ono poznato stanje kojim je e, mi mi sebe možemo polagano prepoznati iako nam je ekonomsko stanje onako kako je. E, uglavnom, znači, vezano za ovo stvar, znači, nije ispravno e, razmišljati i govoriti da, da se ne treba pričati. E, znači, to, stvar, krajiva, to je stvar, na kaj krajeva, to je stvar ištihada određene osobe koja priča i tumaču vjeri. Da li nekad neku stvar treba pešutjeti ili ne treba, kad, je, kad treba izaći sa njom ne treba, tako dalje. Ali ovi naše riječi argumenti, to, o tome su govorili savremeni učenjaci, koji su predvodnici ove dave izvonog islama da o ovim stvarima treba govoriti da da njih treba ukazivati e, i da da njih ne može biti izgovor teško stanja kak na kraju nama je teško stanje jel za njih 200 godina umetu teško stanje jel sve e, znači je malo krenila ova sahva Uh, u zadnjih 20-30 godina više ili manje svi, uh, krenula ta uh, islamska sahva svugdje u svijetu, ali prije toga znači bilo jako teško stanje. Da neko nije krenuo, da neko nije počeo da popravlja stanje onako uh, kako treba, znači, onda uh, se postupi, znači, dobro, kada ćemo, kad ćemo onda riješiti, kada popraviti stanje ako, ne, ako, ako se ne počne sa time. U prilog tome, jel, U prilog tome da, da spomenem ovdje što što se navodi šehe Islam bin Temije od imama Ahmeda u svojim fetvama, 28. tom, 231. strana, u kojem kaže, kaže, neki čovjek je uh, došao kod imama Ahmeda i rekao mu je teško mi je, kaže, da kažem da je taj čovjek takav i takav. Ovdje misli, znači, uh, kao ravija, da spomine njegovo stanje kao ravije pa mu ja, kaže imam Ahmet odgovore o prenosi še vislali mi temije kaže ako ti budeš šutio, ja budim šutio pa kada će neko ko ne zna znati razdvojiti ispravnog, neispravnog kaže mama imama Novotara koji su došli sa stavovima i badetima opriječni korane su ne to pojašnjenje njihovog stanja, opozredjenje umeta od njih je važib oko čega su složni muslimani ovo znači prenosi od imama Ahmeta kaže dalje čak imam Ahmet upitan, kaže da li je tebi draže Da čovjek posti, klanja i budi i utikafu ili da priča, odnosno da upozori na novotara. Odgovorio, kaže, kada posti, kada posti, klanja i, i utikafu, kaže, on to radi samo za sebe. A kada upozori na novotara, onda je to za sve muslimane, a to je bolji. I onda imam even uh, taj je šejz, ventemije kaže imam ahmed kaže pojasnio da je činjenje da je činjenje opšte korišćenje u njihovoj vjeri vrsta džihada na Allahovom putu uh, da je post je to da takođe kaže da Allah ne pošalje nekog a uh, koče odplonti štetu ovih novotara bi fesa, nastao bi fesa nastalo vjeri a taj fesad je štetni od štete okupacije nevjerničkih vojnika jerovi kada okupira muslimane ne pokvarim srca i ono što je u njima od vjeri osim da to bude usput dok ovi novotari od samog početka kvari ljudska srca i normalno mislim sa njihovo vjerenje takože a uh, prenosi se od Jahije ibn Jahije da je rekao kaži uh, da je, kaže braniti sunet bolje od džihada. Branti sunnet znači e, braniti sunnet e, znači e, širiti ispravni e, sunnet e, koji je prenesen od poslanika sallallahu alejhi ve Ovo samo u prilog toga je da govorite o ovim stvarima ne dae ne da, je, ne da e, nije sporno, nego je potrebno. Potrebno je liječiti sva vremena na vrijeme. Naravno sporno bilo kada se sva dava, čitava predavanja, sve što se govori, sam se koncentrirao na tu stvar. Znači to je greška a naravno jel to čovjeko ima imalo šireško znanja tako nepostupa i tako se ne ponaša. E, nakon, ovog, nakon ovog. da samo spomenemo jel ako bi neko rekao jel, dobro, ovaj koji su razlozi govora o ovoj temi jel. Ima smisla govorite o ovoj temi uopšte jel? Imali potrebe da se o njoj govori? Pa ja spominjem samo nekoliko razloga bitnosti govora o ovoj temi. Prva je to što sam na samom početku popravio naslov, da, da je preciznije reć u stvari, da je bitno zgovor o temi u tome što se dešava u našoj sredini, znači ta tako zvan, ja i tako nazivam, jehvanizacija selefijske davi, e, koja se prvenstveno vraća kao po, posjedica je Neznanja šta je sporno kod te tog džemata koji se naziva ihvanom muslimin, naravno koji su unutar umeta, kojim su muslimani, koji su velike radnici za islam, o tom sam govorio koga interesuje, znači taj džemat preciznije šta se o njimu kaže nek se navrati na tekst i predavanje o njima, da ne misli da ga, da ih tretiramo kao, kao odmetnika i tako dalje, ali ono što im je sporno, prigovorno, o tom ćemo već raz ispomenuti, ali u kontekstu o kontekstu a, njihovog utjecaja na, na davu izvornog islama. Od, u, tome, u tom kontekstu govorimo. Također, od razloga govora o ovoj temi je, a, pogrešno poimanje prioriteta. A, I to je vrlo bitna stvar. Znači, a, tu se desi poremećaj Znači to da se desi poremećaj da ljudi s vremena na vrijeme kažu nema potrebe da se priča o akide, da se изуčava akida, da se drži predavanje, propisa ovog i onog. Kar to, to smo čuli, toga smo siti, daj više, ajmo nešto rad konkretno, almanater je jedno nešto je. Samo priča, priča, učika otog nema i s vremena na vrijeme malo pomalo da ostavi, ne dolazi, ne uči, ne изуčava vjeru i normal normalno naravno, naravno da je bude je posjeta toga da, da budu da budu plin tih ovakvi, jel, ovakvi poimanja rada za islam poput, poput dave eh, ihvanu muslimin. Eh, treći, recimo, razog, eh, eh, što eh, oni koji propagiraju davu ihvanu musliminu našoj sredini, a to se dešava svugdje u svijetu, što oni fino, eh, na lijepi kulturan način vrbaju i uzimaju braću iz naših redova. I to je potvrđvalo se od kraja od od od završetka rata ovih zadnjih do dan dana da za se deša. I to dešava. I to vrlo ovaj vrlo inteligentno, znači nečij svakog od nas uziti. Nego uzimaju oni koji su najuspješniji, najbolji učenici, koji su inteligentni, koji su pametni, njih verbaju i uzimaju svoje redove. Znači već neko ko se prihvati, održi se vjeri, pokupljene, nađene negde na ulici, radom a uh, oni koji pozivaju izvor ne znam, onda ovi samo dođelko na gotovog, samo el 3.5 Jovan kaže nije to baš tako. I obično uzmeo ja, znači jako inteligentna i pametna uspješnu uspješna uh, uh, braću i sestre uh, i priđu sa te znači i od uh, takvim ljudima da bili uspješni u, u svojim uh, specijalizacijama, naravno uh, odgovara njihanska uh, dava. Uh, zbog toga što oni e, ne slijede dosvjedno sunnet, Znači, mogu se u svašto uvući i da idu, jel, da budu propagatori i, i, e, i radnici za islam. Znači, e, tu se dešava. I ne samo da vrbuju običnu braću koji studiraju ovo ili onaj fakultet ili ovo ili zvanje tako dalje, nego se to dešava da vrbuju i određeni daje među nama određene učene ljude i to, to je poznato u znaju to oni od nas koji, koji su to doživeli. E, Sledeći čas svakako možemo spomenti odrazu ga govor o ovoj temi a to je da mi u praksi da imamo danas ono što što je bilo u Egiptu što danas postoji u Egiptu a to je da imamo neko, neke neke uh, polu plodova neke polutanerske jela polutanerski uh, uh, polutanerski uh, uh, islamske ličnost odnosno kako tu u Egiptu zovu kao selefo ihvani selefi -ihvani, selef ihvani kombinacija selef i hvani. znači u jednom je selefio smisao spozivana na selefsko selefisko, uh, selefisko uh, na tumačenju slama, da ćemo bio se a u radu, praksi i djelovanju je čisti ih vano. Znači, ta kombinacija ima sad te, jel, podkombinacije toga. I toga imamo u praksi, jel. I, znači, i oni se, i te, te, ta, ta braća i sestre se mogu prepoznati po, po nekoliko izjava. Sam da izađu, kaže ovako, ovako misli neku stvar, odmah znaš, jel, u kojime vodama, zna tu, normalno, koje to ove stvari, istraživo i e, koje... E, kojim je jasno jel, gdje su ta devijacija skretanja kod, kod pokrije taj Havane muslimije. E, Od sljedeća stvar također, a, s, a, problem je veliki kod nas, što mnoga braća i sestra uopšte ne znaju ko je taj pokrit. Ne zna uopšte da postoji taj pokrit smo do 2 tri godine, ili zadnjih, tri, četiri godine, nikad nije čuda postoji, tabog, ne znam uopšte da ima. Znači, e, e, o, problem je to što znači e, fali nam, nedostaje nam to da čitamo islamsku literaturu. Možda ne postoji na našem mjesku dovoljno literaturi i govora o toj temi, ali to je krupna stvar. Znači, to pokret koji postoji od 1928, do, dan danas i, i možete smatrati jedan od najvećih pokreta a, u svijetu, pokriti, da on je mu čovjek ne zna da ne zna osnovne osnovne stvari, znači historijski i danas gdje dolu kako djeluju i gdje su njihovi predstavnici znači to je mahana za, za, znači, za, za opštu kulturu svakog pojedinca muslimana, a sa druge strane, nepoznavanje poznavanje tog pokreta, u stvari, vodi ga, u drugu stvar, da bude lahak plin, da potpadne, da potpadne a to se dešava, znači, dešava se da čovjek zbog neznanja šta je, šta je sporno i gdje se skreći po pitanju tog menedža, da vrlo lahko upadne i da radi neke aktivnosti i stvari koje su sasvim dio tog pokreta, a da nije toga svjestan, a da moga istovremeno nezgledati mor bih hvanje vakvi su hvanje a do stvari u praksi jel, da on u stvari bude je l onaj primjer klasični primjer nekakvog hvanje je e, od to da ne navodi e, više tih razloga nakon ovog dolazi jel, l i može neka e, jedan prigod da neko kaže a ovaj a dobro što što se baš došla jel sa usporedom između selefija i hvanje je što ne izdošao između e, usporedu između tog e, izvornog tumačenja slamose selefizma i recimo Uh, Sufija ili, uh, ili Tebligija ili, ili Izea ili slično što nisu sa njima uporedio s njihovom meneđerom. Pa, uh, uh, odgovor na to bi bio jel, što se tiče uh, zašto između Selefija i Hvanija zato uh, Znači Selefija naravno što se mi računamo da slijedimo Selef uh, u tumačenju uh, u tumačenju vjeri uh, uh, zašto Hvanija? Zato što Hvanije su veliki radnici trudbenice na lahom putu i ulaže velik trud. E, i radi uz ono što im se pregovara na tom putu. I vrlo lahko se, vrlo lako čovjek upadne u, njihove, u njihov način rada ne i zbog neznanja o njima, o, o njima i ne poznajući šta je sporno kod njih. Za razliku od ovih drugih koji su uglavnom jel vlaonom uh, su je uh, iole čovjeka koji ima naobrazbe ili slušao je ili učio je nešto od vjeri znači znao uh, zna čemu se radi recimo ako kažemo, jel zašto ni zašto islamskog znanca mi znao recu ako najkreko pobođaš znači možemo reći islamski znanac njegov menadžer u stvari može sve snjedno reći menadžer čega šuški znači ko dadne para on dobije dadnu i hvanije otvorim se dava dadnu uh, pardon šije i šijama se otvori prozor da dođe dođu sufije i oni mogu raditi dođe SDA evo burumivira znači koga dadne para uloži on je glavni on može da vodi i upravlja saudi skarab dođe uložio napređan burum evo Ivan Milo i tako znači to je menjač para i šuškin znači to je nato, oko toga se vrti čita menadž i na tom zasel uz onu tradiciju jel a, tradiciju koja nije tradicija od 19. stoljeća 18. i ona koja je prije bila nego tradicija od od nakon drugog svjetskog rata jel za vrijeme titine jugoslavije ta tradicija ona se baš i na se poziva E, ako bi menadžer rekao izašao Sufija zato što Sufija znači jasnim su svojim skretanjima sa njihovim novotarskim znači tumačenjem poimanje vjere i tako dalje vraćanje na dušu odgoji e, sve te raznorazlene stvari znači čovjek koji, koji imalo hoće da da spozna traže istinu znači e, brzo u da je to da je to devijance da je to skret. te bligije znači govorio sam o njima također znači sve druge koje bi naveli znači vidi se, ovaj, vidi se njihovo skretanje ako bi neko rekao pa dobro a gdje su jel, gdje su medhaljevci, gdje su, su te kfirovci e pazite to su već to su unutar selefijske dave ovo su znači devijacije unutar selefijske dave a o njima smo govorili posebno jer su ovi koji smo spomenuli zadnji oni su jel, uh, oni su bili uh, vraćaju se na selefijsko tumačenje veri uglavnom uh, znači E, zašto ih vanije iz razloga znači što oni ulaži velik trud u radu za islam e, bore se, rade trude, imaju svoje predstavnike, imaju svoje institucije i tako dalje i vrlo lahko čovjek može, vrlo lahko čovjek može znači da uđe u njihove redove bez nije uslo da im mora dat prisegu i da mora biti bit sa njima, a može da radi o način kako on to radi e, uglavnom sada Sada da, da uđemo u srš teme, u srš problema, a to je, pošto, smo, pošto je nastop bio, jel, Selefi je naspram ih vanija, ja sam planirao da, da govor o ovoj temi u stvari bude usmjeren na, na način, na način znači da govorimo o temi o tim a, spornim stvarima o temi do teme, nekoliko spomenti bitnih stvari, negdje 6-7 stvari i da poridemo kako je kod Ihvanija, kako kod Selefija, kako bi trebalo a, a, i gdje se skrenulo. Znači, na takav način ćemo ovim temama. Pa ćemo krenuti redom. A, prva stvar, najbitnija, a to je pitanje akide. Pitanje akide. A, po pitanju akide, znači eh, poznato da se eh, selefijski pravac, odnosno oni koji poziva na izvorni islam da, eh, da ulažu puno truda eh, i daju velik značaj eh, izučavanju eh, akide odnosno popravljanju stanja među muslimanima sa akideske strane odnosno eh, prva najbitnja stvar to je da, da poziva i da su svjesni toga je prenosi da je obaveza eh, obaveza držanja eh, izučavanju vjerenja ispravne akide, da je to osnovni sasvni dio vjeri. E, pridaju velik značaj pozivanju u ispravnom tevhidu, odnosno tevhidu, tumačenju tevhida i a, odračanju od širka, na, na što kazu jasni širijanski tekstovi od kuranskih ajeta, odnosno od, od trećine Kurana koji govori o, o tevhidu, o ispravnom akidi. I naravno najbitnija stvar a, što defijski pravac a, a, tumači i radi u praksi, a, je to da, da je prva stvar sa kojom treba početi davu, odnosno rad za islam, svedno pojedinačno ili džematski, a to je da se poziva u ispravnog idu, odnosno popravljanja akidijskih devijacija kod muslimana. Naravno, to je zasnovano jel, na kuranskim majetima i na poznatom hadisu od koji bilježi Buharije muslim svoja dva sahiha kada je poslanik sallallahu vansjelen poslao Mu'az ibn Džebela u Jemen pa kada mu je rekao inneke te'eti qavman ahla kitabim ti ćeš doći narodu ahla kitabijama u Jemenu kaže feljekun auvala ma ted'uuhum ilim pa bude prvo ušto ćeš i pozivati kaže an jequda kažu aškadan la ilah ilah aškadan muhammed rasulullah u au rivajetu kaže an juvahidu Allah Kaže, eh, znači, prvo seš ćeš pozivati je šta? Da čine je teuhid, Allah uđešan. Znači, pozivati u teuhidu, u ispravno akidu. Pa da kada prijme to, kada prihvate to, onda in te pojasniti po, pitanje namaza. Znači, prva stva što se popravlja, što se poziva čovjek osoba, koja je svejedno, eh, znači, nije uopšte musliman ili ima devijaciju kod sebe, je popravljanje akidetskih uvjerenja od onih bitniji do manje bitniji i tako dalje. Znači, to je prva i najbitnija stvar. I po tom pitanju, znači, uh, Menheđ, uh, Selefija, odnos onih koji poziva izvorni, uh, izvorni islam, je jasno ko dan uh, i uh, svugdje je poznato. Sa druge strane, imamo ih vanje. Uh, Opšte poznato je ono u čemu su kritikovani od, od veliki učenjak ovog umete današnjici, pisao sam i navio sam imena ti učenjaka u onom tekstu o pokretu ih vani muslimin, a to je da ne vodi računa o popravljanju akidijskih devijacija. Znači, ne vodi računa. Što znači? Ne ulaži mnogo truda, ne drži predavanje, ne pišu tekstove, čak što je još gora stvar, znači, u svojim tekstovima, svojim pojašnjavanjem, akidijskih stvari čak u ustanovama koje oni vodi školskim ustanovama koji su u njihovim rukama, Tumači se da je šarijsko-maturidijsko akida, da je to u stvari akida ehli sunneta veli džemata. Znači, ne samo da ne popravljaju nego i ono kako tumači je sporno. Naravno, to se zasniva na, na tome što to uzimaju od svoga osnivača pokreta, od Hasana el-beni, Uh, Rahimehullah, Od njega uzima to tumačenje, počeo prvo od svojstava, Allahovi uh, sifata, pa onda da, da, da, dalje stvari. O detaljima sam toga pisao koga ko je se vrati na te detalje. I još tome, ako se doda, narodno, uh, uh, računa da nema potrebu da oda naglašava, znači da je pogrešno tumačenje i da je akida e, šarija maturidija, da je to akida ehlasuna val džemata. Međutim, Pokrit i Hvanus mi, znači, oni gdje u sredinama je radi djeluju, oni tumače i kažu da je to u stvari ta akida ispravna na koju, na koju Ehle Suneval Džema. Ili oni malo blaži, oni kažu pa Suneval Džema su, kaže Ešarija Maturidije i Selefije. To sve je, tu, sve je kao ispravna akida. Naravno što je pogrešno. I pokušavaju neki da ublažen, na drugi znači, kažu radski među Selefija i Ešarija Maturidija samo u, u tumačenju svojstava Allaho izvosta, što nije tačno, jel? E, I o tome sam pisao detaljno, a, znači, šta je sporno kod Šarija Maturidija i naveo Ralske između njih i a, Akide Ehlusun nevali džemakog. Interesujemo se vrati na ta tekst, duži tekst, jako duk tekst. E, uglavnom, me pridodaju, ovo je Akidesko polje, poglavlje, e, znači, ihvanu muslimin e, tretiraju da je su š, i tako tumaču svojim, e, u svojim tekstovima, i to su praksi ispoljava, da su e, sufije, odnosno tesavuf, Da je to suština Islama. Da je to saslavni dio Islama. Da je to u stvari, eh, odnosno tumače da, da je, da su Sufije u stvari ispravna verzija tumačenja Islama. Da je to u stvari duhovno-mistička verzija Islama eh, i da se u svaj prvi, njima ne treba uopšto potkao pravna otvarima. Da su u stvari jednu sasvim re, regularni i da je to eh, sasvim prihvatljiva oblast Islama koja treba da se izučava. Eh, naravno, ova što se tiče selefija po pitanju i oni koji su na izvornom islamu devijacija sufija u akidi i u određenim notarijima fiskim je jasna kao dan i pojašnjena je zapisana i opisana i tako dalje e, tako da nije potrebe da ulazimo detalje oko toga e, ne samo znači da oni smatraju da su sufije su, suština islama i da su regularno tumačeni islama nego smatraju nego, nego u svojim redovima a ima i sufije znači Sa, sasvim normalno smatruo da sufije mogu biti u njihovoj redovima, da, da, da budu u njihovoj redovima, da, da tumače islam onako kako tumače. Čak je nekih od vođa i učeni ljudi unutar pokrijed Havana Muslimin su bili neki koji su naginjali sufizmu i, i, to, i to pretjerano naginjali. Poput Seida Have koji je pisao mnogo knjiga u tom kontekstu je veličao sufizam i hvala sufizam da je to u stvari uh, ispravno, čak jedino je ispravno tomaćenje islama i poput jel, veliki krupni izjava koje se dolaze od, od vođe is, uh, pokreta tilmisanija, krupne izjava kojima ima i riječi Kufra i Širka, koje sve zbog sufizma i pristovanje tim sufijskim jel, e, njihovim nekim skupovima je te riječi da bi normalno pridobio tu skupinu ljudi jer, jer sufije su jel, e, u mnogim sredinama u slimanskih zemljama jako zastupljeni i on se trebaju pridobiti, to je, to je inače pravilo kod ihavanju slimljena, znači njihovo opše poznato pravilo, to je da, da pridobio što više ljudi, masa ljudi da usvoje redove da bi to učinili moraju nema kod njih znači nema meneđa u stvari, nema jasnog meneđa znači ti si na tom ja sam na ovom nije bitno jesmo si jesmo si hajde sa nama čak i do te mjere da su šije ulazi u njihove u njihov pokrije bili sa njima sve do zadnje vrijeme dok se deslovo u siriji sve do ta su bili zajedno pokušavali te dijaloge međusobne da radi tako dalje sve do zadnje vrijeme kada je kada je uh, osuda paljva protiv Šija, Rafidija, kada ne zato što se akideski razvajaju uh, sa sunijama, nego zato što su počeli da obijaju sunije tamo u Siriji, Iraku, ono radim ono što radi. Znači, ne, ne zbog akidijskog spora, nego zbog praktičnog ubijanja, protjerivanja tako dalje, što je opet pogrešan pristup, jel? Dobro je što se odvojili od njih priča protiv, protiv Šija, ali ne, ali, znači, razlog zašto se okomali na njih priča protiv njih iz ihvanijskog pokreta, pokreta Hvanijskog smina, znači, razlog je opet upitan, jel? Što znači, ako bi se opet desilo pomirenje između Sunija i Šija, izmirili, znači opet se vraćaju na onu istu osnovu mirenja zajedničkog rada, a tema, su, jel, Sunija i Šija je tema za sebe, vjerojatno vama poznate. Znači, to isto što se tiče akide. Znači, ovdje imaju veliki kiks. Znači, da, da niti popravljaju akidesko stanje, niti smatraju da je o i ne bave se time. Ne smatraju da je to prioritet. Znači, ne smatraju da to prioritet, niti se bavio time, nego čak imaju unutar poimanja tih stvari devijaca, poput je šarijska kida akida i sufijski pravac koji smatraju da je regularno, da je u redu. Druga bitna stvar o uh, uh, uh, između Ihvanija i Selefija, koje uh, kao obilježje uh, ovog menheđa, a to je šarijatsko znanje. Uh, pravac izvornog islama, odnosno Selefija, su jasni po tom pitanju da je traženje šerijatskog znanja osnov praktikovanja i držanja vjeri. Da je obavez za svakog muslimana da uloži truda, uloži vremena, da traži šerijatsko znanje, svodno čime se ko bavi, Osoba koja, znači svaki muslima treba da nauči taharet, oboljanje namaza, osoba koja se bavi trgovine da propise trgovine, osoba koja se bavi kadijskim poslom da izuči taj posao, osoba koja se bavi ovim ili onim poslom, za te, te, sve te stvari mora izučiti. Da je osnov e, prosperiteta, napretka. I, e, i hajera u ovom momentu da se traži šerijesko znanje. Šerijesko znanje se traži od učeni ljudi, naravno. U, šta? Uz pristovanje predavanjima, kursevima, šarijanskim kursovima, čitanje islamske kreature, prevođenje islamske kreature, širenje to među, među, među muslimanskim masama i tako dalje. Rad na tom polju po pitanju izvornog islama je jasan kodan gdje se u narodno na tom putu vraća na Kur'an, na Sunnet i na ono znači što došlo, priznaju se sve četiri mezeba i ono što došlo od drugih imama ovog umeta u uh, pojašnjavanju, propisa vere po pitanju atide i fika i ostali oblasti. I to je, jel, uh, prioritet koji daju uh, selefi, odnosno sjednici izbornog islama, uh, traženju šrijesku znanja, učenju šrijesku znanja, prenosjenja, ne samo kod oni koji, koji idu i školuju se, nego koji obični ljudi je jasan kod an i one predstavlja u stvari plod ove da, i nije ništa drugo osim ova predavanja, ova druženja gdje se uči vjera, изуčava vjera od ove teme do one teme. Da toga nema, a toga nema kod njihvanja. Oni ako ima kakvo druženje, druženje usmjereno na nekom drugom ćemo stvar što mjenjamo te stvari. Znači oni po pitanju šerijskog znanja ne pridaju značaj tome. Znači ne pridaju značaj tome. Osim kod je u školu, pa se školuje i i to znamo na koji način. Ako su studenti iz Bosne otišli u Saudijsku Arabiju, iz pokretaj Hrvanom Muslimim se naglasi da u Saudijsku Arabiju nema i šta da traže od znanja i da ne treba da idu kod, kod, kod šejhova i da traže znanje u mešćidima, nego da odu samo radi diplome. Njima treba diploma, fakultetska, magistarska, doktorska, kad da ođu da mogu da rade, a da traže znanje i čak se naglasi, pogotovo u Saudijsku Arabiju, pošto je tamo uglavnom Selefijska u da tamo nema znanje, da tamo ne treba tražiti znanje. Znači, ovo govorim, što znam tačno šta je rečeno i kakve su smjernice date. E, nego se traži diploma, trazi se šehada, a da se traži znanje, znači ne ide skolemije i čak ne voli se nazivati neke ljude šajhovke. I, i negira se, nema potreda ovdje, neko bude u oblasti šejih. Šta ćemo šejih? Može biti magister, doktor ili tako dalje, preda profesor ili ovo. Ali da bude šejih kad to nema, to je arapski sistem. Šta će nam Nema šejih. Znači do te mjere se ide ta, i čak i ta terminologija da se ukine. Jel? Uglavnom, znači, a, njihov a, a, njihov je a, znači pravac taj da oni u stvari Farida da da u stvari navode ljude po pitanju širijsko znanja da ostvari dolazi kod njih kod njihog gdje da kod nje se traži izgodna koji je širijsko znanje gdje se komentarišu knjige od uh, Hasane Elbenni poput pod knjiga el koji znači one 12 načela po njegovom veki i drugih stvari knjiga kazan i one se tumače i ponaavljaju izvlače njihove mudrosti i tako dalje i to je osno... i onda se vraća narodna na ih aludin od od e, Ebu Hamid Agazalija ili na neke druge sufijske knjige se odgaja duša gdje se zajednički radi naravno padete ode da naglas što se tiče pokreta hrvanskog znači to su ljudi jako organizovani pomažu jedni drugima, sposobni su, spremni su, organizovani, ekonomski, napravili su firme, udruženja, sistem, škole, prouzimaju svoje meščide, svoje hudbe, znači to u tome i ne fali. Ali obavezno mora biti unutarnji sa njima u džematu. Na takav način. Sljedeća stvar vezana za, za Selefije i Hvanije, kao te neke tačke o kojima govorimo, a to je odnos prema novotariji i novotarima. Što se tiče sljedbenika izvornog islama, odnosno selefija, po pitanju novotarije slijede ono što je došlo šarijaskim tekstojima, a to je da svaka novotarija dalale, svaka, svaki dalalet vodi u vatru. Kao što je došlo u hadisu, zabrna uvođenja novotarija, odnosno obaveza slijedženja suneta. Poznati su, znači, sljedbenici selefijskog pravca u Davi, i menheđi njihov da pozivaju na čvrsto uh, držanje i praktikovanje suneta. U onom terminu suneta, što znači sve što je došlo od poslanika sa Lola na nešto što je vađim, nešto što je, uh, je mustehad i tome slično. Prema tome, znači, uh, po pitanju znači, uh, sljedbenika izvornog islama, uh, upozoravanje na novotariju, uh, borba, uh, borba u smislu, jel, borba upozorajenja na novotarije, umanjivanje novotarije, tako dalje, širenje suneta je opšte obiljavnje je je selefijski dali. I poznata ono praksa, znači kod nas za kažem kad neko hoće da kaže opiši sebe da je da je dobar, čvrst u vjeri, kaže ja sam na sunnetu, drжим se suneta. Šta znači to suneta? Znači tražiš je znanje, vračaš se na sunnet poslanika sallallahu alajhi i u krupnijim i u sitnijim stvarima sve što zna da je došlo od poslanika sallallahu alajhi Dok sa druge strane kod i hvala muslimin, vidimo tu veliki nedostatak, i o tome su učeni govorili, da ne pridaju tome značija, značaja, da omelovažavaju neke stvari koje su suneta, Da kažem, nije to bitno za ovo vrijeme, za ovo, kad su ljudi došli, jel, na mjesec, sateliti, šta ti pričaš, vano, gavice brada, ovo, ono, jel, jesu bitne par dlaka, jesu ovo bitno, nije bitno ono, a, znači, a, odnosno, svojim aklom, svojim mozgom, svojim razmišljanjem, kje ja se možda kažu, jel, mi to sad razmišljamo, jel, to bitno nije bitno, za ovo vrijeme nije bitno, i tako dalje, ovaj, znači ne pridaju značaj i to se vidi u praksi, jel, to se vidi u praksi i pridržavanju, jel, pridržavanju određenih propisa, jel, da se jasna razka vidi između Ihvanija uh, i Selefija. I neko misli da je to jedina razlika između Ihvanija i Selefija. Što? Kod Selefija imate žene pokrivene uh, džil, uh, džilbabe, nose hijabe, široke marame, one široke džilbabe, možda tri, tri žene mogu stati u nju, pa onda nikabe, uh, braća imaju brade, one duže, fine brade, pravo, jel, ispod kable, tako dalje. Znaš, vidiš se na njima, čim ga vidiš, znaš koji je, jel, kojeg je meneđa, jel. Dok ovi ovamo, šta je kod Ihv bradica, ono, milimetar, dva, tri, ovako, ako, ako nije uspio skrati, to je to, uglađen, sređen, kravatica, uštiklano, zategnuto. Žene, znači, š, onaj, onaj, najveći, onaj, š, široki, opseg, onih boja, raznoraznih, nijansi modnih kreatora, i tako da je po pitanju šta nosi od, od, ja znam, više naziva tih, jel, od pantalona, od, oni, dol do koljena i raznoraznih e, odjeće koji nosi od, na glavi i na tijelu. Znači, e, je naravno čime se izdvajaju i smatraju da je to u stvari, jel, da je to savremeni život, savremena muslimaka, savremena tumačenja, jel, tako. znači, po izgledu, e, po izgledu se više, više vidi ko slijedi sunet, ko je na sunetu, a ko, u stvari, pravi filozofiju od suneta. I kaže, to je stvar tumačenja, jel, nema štuka, nije to baš tako, jel ima šeheh koji je ovako pretomačio. Normalno, koji je koji je, je jel, sličan njima, iz, iz njihovih radova. To je što se tiče uh, izučavanja suneta i praktikovanja suneta. A što se tiče uh, obhođenja prema novotarima, tu je, naravno, opet drastična razlika. Ehl sunav al džemaa, uh, odnosno, selefije, koji je na izvorni islam, tračaj sunavno, čemu je bio ehl sunav džemaa, znači selefovog umeta, a to je da se je stoko i bezkompromisno bore protiv novotara i ukazuju na novotarie bile one u akidi bile one u fiku i upozorava se na nji, nauče svoje su njima i govori se o njima i na tome su časni i ponosni jer oko toga nema dilemi znači taj taj a i odnos prema novotarima ja sam kodan. Čak do te mjere znači dok, do do te mjere znači opozivanje pranovotarima ideel da se ono da se spravno spomenu one predaje od, od učenjaka selefskog uma poput Ibrahima je, ibn Meiseri koji kaže koji iskazuje poštovanje prema novotaru on pomaže u rušenju islama kao što je došlo u knjizi ili uh, šerhu uh, usulijati kada uh, ili što kaže uh, uh, Fudail ibnijad kaže uh, duše su mobilisana vojska one koji se prepoznaju slažu se one koji se ne prepoznaju raziđu se ovo je dio hadisa mutefali. kaže nemoguće je da se nosila suneta slaže sa novotarom osim da u njemu ima ni fatalice o istoknje što spomnje. Na drugom mjestu kaže uh, Fudailija kaže ne mogu se družiti sa novotara jer se bojim da Allah da Allah na tebe ne spusti svoje prokletstvo. <coughs> od Reza je se prenosi od od Yahib ibn uh, ibn Ketira. kaže kada na putu sretneš novotara promijeniš pravac kretanja. tako se opodi uh, sledbenici uh, pravca selefijal izvornog islama i tako se treba potprema novotarima. Naravno, novotar su, nisu s istom stepenu, nisu na svoj istom uh, skretanju, dalaliti, tako da što, što je tema za sebe, ali mi imamo sa druge strane imamo sa druge strane o strane pokreta Hvanom Muslimin, odnosno da oni surađuju sa novotarima da im otvaraju prostore, suradnje rada sa njima, da su im dobrodošli. došli uh, odnosno čak ne ukazuju i ne kažu za njim da su novotari kao to je stvar negog viđenja tomačenja, jel ne tu on, on misli tako ja mislim tako on tako tumači ovo ako i to je to jel ne ja tu šta kao da nema mjerila po kojim se mi raspoznajemo ko je na haku ko je na istinu ko je skrino ko nije skrino znači surađuju sa novotarima ne tri, tretiraju kao novotari ne upozoravaju ne, ne samo tu nego učestvuju na novotarima tako da vidimo ove naše hrvanje domaće ovde tako i svugdje u svijetu znači oni oni rade sve novotarije koji postoje domaći jednu malo ovaj krupni što baš ono, stvar širk je ovako šir, nešto krupno ovaj, to malo se pazi a ove druge stvari, ove, Fiske, Akides znači to, jel, to što, što kaže jedan od njih jel, šta ima na Ajvatovici na ve, tu nije ništa kaže spurno, tu sam trapao niti Buhariju muslimo se tumači, gori Buhariju muslimo, ne, tu ništa kaže ne znam šta je, šta se digli toliko halabuku, jel, oko, oko Ajvatovice, jel, i sličnih ti jel mjesta gdje se obilazi e, znači njihov, njihov način e, opođena prava novotarima je to da surađuju, ne samo da su surađuju neko unutar njih postoje novotari znači sami od njih postoje novotari jer u njih je znači, živi bučkuriš od, od te akide, jel osvatanje, razumijevanje tumačenja islama jedini koji im neštima, neštima je onaj koju oni nazivaju vehabi, ono su se lefijali on nikako ne, ne može suklopti kod njih ovo ostalo je koji god dođe, dobro došlo ehla vesela e, sljedeća st Uh, po, pitanju, po pitanju oni bitni stvari uh, ova dva menađaje je po pitanju razumijevanja i tumačenja džemata. Uh, a tu stvar misli se i vođaju leme. Kod njih je slijedana džemata osnov. Ko slijedi, uđe pokriti van muslimin, on je pravi musliman i svatio je islam onako kako treba. I, uh, dok je u procesu pridobijanja za ulazak u njihov pokrit, još uvijek jel može se sa njim pridobija se da sa davanjem metkas stipendija ovog onog lijepog ophodjenja i to muslimansko koliko ljudi iz naših krajeva uh, stipendiran strani, njim pod uslovom da ojdeš na stipendel kad se vratiš radiš za nas jel to je uopšte poznato jel e, ili dajem stipendiju ovda da studira neki fakultet ili ako radi bilo gdje da radi znači pridobija se sa imetkom i na sličan način uh, s tim da je cilj da uđe u džemat ako ne uđe u džemat e, onda se on odpisuje dižu seru kodnje Naci a uh, mjerlo da je neko dobar ili loš da je neispravan ili lošim je to jesli sa nama može imati ili nisam na možematu i to je vrlo opasna stvar to je kod nje pošto je tako poimanje a ono se čisto presjeke na raznolikoj drugije jel čak i kod nas elafije ali jesli sa nama ni sa nama el lošci ako nisam namal s protiv nas. Znači, tako poimaju džemat. I čak slijeđenju u Lemir. Znači, kod njih je glavna stvar da imaš lijepo, dobro, visoko mišljenje o Hasanu il I onda oni ostalim koji su radili, trudili, se žrtvali e, za rad za, za islam unutar ovog pokrita. Ako na, nisi, ako na tome nisi, onda ti imaš e, pogrešno shvatanje, pogrešno razumijevanje e, po njihovom poimanju. Jel? Za radsko od Selefijana, odnosno oni koji je poziva na izvorni islam. Naravno, oni poimanje slijedženja, on je slijedženje znači, ono na čemu je bio selef umeta, odnosno razumijevanje Kur'ana i Suneta na čemu je bio selef umeta. Imaš argumento iz Kur'ana i suneta, uh, protumačilo to veliki učenjaci ovog imam i poznati učenjaci, eh, na veselne, to je hak istina koja se slijedi, pa makar bio jedan čovjek unutar to, te skupine, tog džemata. I to je uopšte poznato pravilo uh, kod onih koji poziva na izvorni islam. Znači, slijedi se učenjaci ulema koji imaju znanje od imama ovog umeta od početka do dan danas, koji slijedi Kur'an i Sunnet, Znači, džemat je onaj ko slijedi, znači, Kur'an i Sunet na tumačenju, kako ga potumačuju, Selef, pa makar bio sam. Bio u instituciji, ne bio u institucij, instituciji, to nije bito i to se prenosi jel, od, od Ashaba do Tabina do dan danas, znači, takvo poimanje tumačenja džema, džemata a ne džemat jesil sa nama, u našim udruženjama, ako nisi ti se onda protiv nas i mož, možeš ići, jel? I protiv nas i, i onda se uh, govori protiv njega, ohalali se njegova čast uh, i uh, bojkotovanje istog i tome slično. Znači, a, znači, ovdje govorimo iz ovog razloga, znači, ko upadne u ovakve slične stvari na kojima, na kojima je pokrih vano svi, znači, znači, dobija njihovo svojstvo po pitanju poimanja džemata, opočenja prema novotarijama, po pitanju akidijskih stvari, traženja širijetskog znanja, znači, o, sa ovim stvarima se mi možemo prepoznati, gdje smo mi, na kojim smo mi stepenom. A, Po, uh, znači po pitanju ovog narodnog kad kada govorimo ehle džema, po pitanju ehle sunne kako se oni opode prema ulembe, prema učenjacima uh, kod, kod ih vanija je to znači oni koga odrede da je učenjak uh, i koga treba slijeti, koji unutar podržava njihov džemaa, to je učenjak poput recimo sada šeha Kardavija, poput uh, Mohameda uh, uh, Dudeša Titija, znači to su njihovi neki učenjaci, znači što su učenjaci oni se slijede, ovi je drugi jel nemaš ti šta jel ova jedina ako treba jel ako neko razilaženje kod njih razilaženima jel ako neće učenjaci razilazi kaže sve jedno je šta što uzeti jel nije bitno znači popitan razilaženje imaju i tu i taj problem znači kod njih razilaženje to ako se učenjaci razilaženje po nekom pitanju znači sve je šta se uzeti nemaš ti šta te zavriti za jedno za jedno za jedan stal što je u stvari kod, Ehlus, kod uh, uh, sljedbenika selefa je drugačije a to je Uh, uh, uh, uh, mislimo uh, selefijskog pravca, a to je da je u stvari mjerilo slijedženja haka istine, kur'anski ajed fa'in te na'azatum fi še'in fa'rut duhu ilalahi wa rasul ako se so nećemo raziđete, vratite se Allahu i njegovom poslaniku, znači ono što došlo u Kur'anu i došlo u sunetu, znači to je mjerilo raziđenja, a ne rekao ovaj rekao onaj, uh, pa makar bilo koje imam da je rekao, znači ako nema argumente Znači, ne samo zato što on rekao, nego zato što ima argumente, zato što je e, e, protumačio određeno pitanje. E, uglavnom, e, slijedbenici e, selefijskog pravca po pitanju opođenja prvom Lemi, znači, oni se opođenju na sljedeći način. Voli u Lemu, cijeni, poštuju, ima lijepo mišljenje o njoj, e, dižuje na stepen koji pri, e, pripada, ali istovremeno učeni ljude ne smatruju da su bezgriješni a kada se potvrdi da je neko od njih pogriješio, znači na, napravite neku grešku, ne slijedi u toj grešci koju je napravio. Svako učen je bezgrišan, može pogriješ, može skrenuti određeno pitanje. Uh naravno ovo greš grešenje, kada napravi učen grešku. Na tu grešku naći ta greška ne ohalalio i njegovu čas, da se ružno protiv njega govori, da se o njemu ružno govori, da se da se on bojkotuje, da se izopči iz zajednice, iz sredine i tako dalje. A, odnosno na njegovu grešku upozori drugi, drugi učan čovjek. Uh tražimo opravdanje za, za tu grešku koju napravi. Znači, e, na, najrealniji način se opvode prema njemu. Onako kako došlo premsjednog celefa ovog umeta. A ne ako je sa nama u našem džematu, dobar je. Pa makar šta pričao i makar buboj lupo, on je dobar, sam neke sa nama. A, a, znači, ako nije u našem džematu, pa makar govorio istinu, pozivao na istinu, jel, on je sporan jer nije sa nama. A, a, takvo opvodženje, a to ostvari jel, Uh, njihovo poimanje džemata, uglavnom, nije ko svih, naravno, kad govorimo o ovim stvarima, na, na, ne mora znači da su svi na istom stepenu u ovim stvarima, ali opće poznata karakteristi opće poznata karakteristika kod, uh, kod pokrije Hvani Muslimin, da ovako pristupa je stvarima, tumačenju slijedženja ulemije, slijedženja džemata, uh, i poimanja učeno, ko je učen, ko nije učen dalje. Uh, sljedeća zadnja stvar vezana za ovo što govorimo, je po pitanju malo prije pa za nisam skrenuo kad sam govorio ovo od kako kako sledbenici selefijskog pravca o, tretiraju traženje šerijskog znanja sleđenja suneta poslanika sallallahu alejhi ve karakteristično je za ovaj džemat ihvanus sami znači da oni da oni ovaj po pitanju šerijskog znanja sleđenja suneta poslanika sallallahu oni imaju nešto drugo a to je da nema smjeta da slede knigoh da se odgaja na sufizmu da i čitava knjige sufijske nema smjeta da ilmul kelam da izučava filozofiju islamsku i tome i, a, a pogotovo je poželjno da bude veliki političar, da se bavi politikom. Najbitnije bavi politikom u interi džematah, Evan Mosulmin, i da okuplja ljudi. Tako da. Znači, e, to je ono čemu oni pridaju značaj. I, e, i ako, ta, ako takvog nađu e, takve sklonosti, to je poželjan čovjek unutar džemata. Međutim, da on pravo šarijasko znanje traži, u školama da ga duče, da će vraća na kurajan sun, na izlučajama da slijedi suned dosijeno, Uh, ta jel ta ima problema sa razumijevanjem stvarnosti ima problema jel, uh, uh, oko toga oko razumijevanja njihovog džemata vođe džemata i tako dalje i normalno dođe odma u koliziju i ne može ići dalje sa njima ne može dalje nastaviti sa njima uh, davelske aktivnosti uh, da se vratimo na politiku što se tiče politike Opšte poznata je svad da se Huanimus uh, puno bave je politikom, se bavi politikom, poznate je vezan ovaj zaњи slučaj što se desilo u Egiptu po pitanju da je njihov predstavnik uh, postao predsjednik i uh, uh, zato što su oni davali veliki značaj znači uh, izborima, uh, glasanju i doživio se to da njihov predstavnik pobjedila izborima, međutim skinuti je kako je skinuti. Jel a u koji su pozivali i na koji su el smatrali i njegov bio stav znači, prema demokratiji i parlament ulazka parlament, znači da smatruje da, da je to najbolji način, demokratija i parlament da se da uspostavi, vrati helafet i uspostavi islamska vlast I on, da je to, to savremeni način, jel? a to džihad, je ovo ono kad to je prevaziđeno, to je bilo ono doba jel? Ovaj, ili neki drugi način, dava, okida i to kaže to, ovaj, to je pogrešeno razumijevanje stvarnosti međutim doživjeli se poraz u ovom svom tumačenju, evo, nedugo, nedugo, znači, skoro je to bilo, da su doživili porad, znači, bez oba što se demokratski pobjedili i izabrani da su nasilno bili prevratom da su prebate skinuti sa vlasti poniženi i doživjeli ono što su doživjeli što, što znači da da ovako poimaju, zašto? Zato što narod nije bio, spre, bio spreman za to, narod nije bio spreman da može prihvat, da može podržati, tako u stvar nije bio uh, odgojen na naslijeđenje onog što je, uh, znači po, njima se pripisuje Hvan Moslumin, da oni u stvari politici nastupaju poput komunisti ali. Samo je bitno osvojiti vlast. Kad osvojiš vlast, značiš ti do raju, elo bično tišni odgovoriti predgoditi kako kako su i komunisti kaže kod nas predgodili, tako. Nisu svi ljudi bili komunisti kad došeća 45 konci na vlast. Nekon su doškom usti na vlast uzeli, uzeli silom oružjem, pa su onda, oni su ostalosanke ima glavom, pobili su oni iz političke politički protivnike, e, tako, kažem trebam i trebamo. Uzmeo vlast, ondaovi da sve će imati očist jerijat i je jedni voli jedva će Što nije tačno, jel? E znači, to je to je jedna iluzija pogrešno razumijena, to nije praksa bilo postanika sa lalavim selim. On je pozivao tevihid, odgija, odgajao, odgajao ljude na ispravno akidi, znači 13 godina, pa onda su došli propisi, pa je uspostavljena država islamska na, na mirnim putem, bez borbi. Pa je onda povedena borba je, sa ostalim kad se smoglo snagi. Uh, A oni po pitanju tog političkog djelovanja imaju sljedeće prekšaje. A, a to je da pokrijet nastoj da dobije što više politički sljedbenika i Što ide naravno na uštrb djelovanja i prešućivanja arkidijskih devijacija. Ovo je problem, znači, i ovo se desilo kod njih, to se godinama dešavalo. Znači, da bi imali političke pristalice da bi dobili što više ljudi, normalno ne možeš tih ljudima otići kritikovat njih, da su, su skrenuli sa akidije, da ne slijedi je sune, da uvode ono i da još li bude tvoj pristalca politički. E, Morao se prešivati, znači, akidijske devijacije, ostavljanje negiranja, ne samo da prešivalo, nego kaže to, na čemu jeste i jest to, i to, nije bitno, jel? ovaj znači e, olahšice raznorazne davali ljudma sve to da bi predobili što više ljudi svejedno kojeg si pravca koji akina i vid samo ti jesmo Sliman jesmo Sliman haj se nama si hajmo dalje jel. E, tako uspristupiti tom pitanju a onda odaj, kad uđe neko od njihovi predstavnika u parlament Kažu je parlament onda dođe sa nebulozama izjavane kakim makedskim o kufru i širku ono nećemo šerijat nećemo ovo hoćemo kako nako znači dođe sa stvarima jel u kojima izjavama kojima ima riječi kufra i širka pa onda prave koalicije sa razraznim neislamskim pokretima Na, pravi, na islanskim, pardon, ovim strankama, sa njima pravim sekularističkim sistem, njih pomognu da dobiju ovo, znači, čiste političke igre, jel, ko ovo naše SDA i SBB, jel. Znači, prije, prije izbora se, znači, ratuju drlje kamenje, nakon izbora zajedno, kao, kao pravili vlast, jel. Pa ispani ljudi budala, jel. Uh, tako i kod njih znači ovi pozivaju, očeš šerijad, dosposle pozivaju šerijad a onda nakon toga udružaju se s onih očeš sekularizam i zajedno kod da napravi vlast što je smiješno, ili njima prepusti uh, a onda još ovo je odvelo njihovo političko uh, djelovanje je odvelo da su, osnovali, uh, uh, da su osnovani tajno krilo džemata koje je djelovalo sa puškom tajno krilo džemata koje bi u interesu politike djelovalo, da su izveli nekoliko atentata na poznate ličnosti, što je uzrokovalo da su bili, da je taj pokret bio zabranj, da su, su pobjedni njihovi politički predstavnici, što su, znači, imali tajno krilo koje je izvršavalo određene, određene atentate na određene ličnosti koje su kao njima smetrali u njihovom političkom djelovanju. Narodno, u širijske strane e, jako sporno i nema potpore u šarijetu tako nastupa. Za razgo od e, menedža Selefija. Se po pitane politike uh, je to da u stvari, ako se neko i bavi politikom, prvo treba osoba da nauči islam, da izuči islam, da, da se uh, ustabili na ispravom uh, akidi po imanju islama, pa onda uh, kao vid nužde uh, treba se baviti politikom, kada uđe politiku, da pravi što manje prekršaja, da, što, uh, da pravi što manje prijestupa po pitanju po pitanju znači, tumačenja, gledanja uh, ili, uh, ili pozivanja Na, na, na šerijat, na islamske stvarne, na islamske principe koje treba progurati u postojećoj vlasti. Gdje, naravno, ovaj način djelovanja se, znači, ne postaje, znači, kod, kod Selefija, nije prioritet političko obavljenje. Nije prioritet, nije program djelovanja daveskog islamskog rada. U, jer ako to postane, onda se prilagođava sav islam, sva dao razumivanje islama na politiku. I onda znači, dođi su stanje u kojim su ono došlo, što je naravno velika greška i velik prekršaj. Rezime je ovo govora o, govora o ovom svemoj, u tome, da se vratimo na ono početno. Ja, ja, znači, meni bila namjera ne da kritikujem ihvanijski pokret, o njemu smo već govorili, nego na, a, na ono što se dešava ihvanizacija selefijske davi. Kako? Pa kada vidiš među selefijama, svejedno oni koji vode ili oni koji su vođani, da oni više ne vode računa o izučavanju akidei o govoru akidetskim stvarima o predavanjima po tom pitanju o na novitare akidetske ne samo o nego i izbjegavanje takvim nekontakt sa njima i tako da je, kad vidiš da to da to prestanu sa time znači već polagano počinju da naginju prema, prema ovom ovom pravcu i Hvanijskom pa onda kada je vidiš da, da više ne pridaju značaj traženju šerijskog znanja nego kažu dosta je predavanja pa dosta smo od KPDS godinama što sto pucaju neka predavanja predavanja kaže sad ajmo otići u prax samo djelovati kako djelovati tamo u politiku Hajmo djelovati šta ajmo međunarod. ja hoću s narodom pa onda s narodom počne da radi stvari koje su najispravne koji nikad nije prije toga radio kaže moraš narodno i hoćeš ja s narodom jel e, znači to počni polagano pa se šeita jako luka naidi tu di dam pu znači da on ode naodi ma bitno da se udalji ne dolazi na predavanja ne dolazi na dešavanja vjeru ne bavi se šerijskim znanjem a onda na toga da i šta. Mora pa taj prostor, neći. Ako ne, pac, ne peca ribu, ne pa ribu ili nedino na Skijaňa, Bjelošnicu ili nedino na, na Maglić, gore da da, da osvaja pla, vrhove, onda šta će drugom mora ući među narod. Među narod kada uđeš, osjetiš kalugu narodnu koju ima kod sevel. I to sa sa ako pogotovo ako ne popravlja stanje kod nje. A onda naj, najbitnija stvar ovde po pitanju te uh, ihvanizacije sa letelskih dana, a to je ob obhođenje prema novatarima. E, to je onaj ono što je očito vidljivo kod nas. A to je, znači, ako se lijepo oplodiš prema novotarima, jasno im novotar, ako da, znači, ne treba im koješ. koje što. Znači, oplodiš se sa njima da lijepo imaš odnos sa njima, da ih pozivaš na svoje aktivnosti, da ih organizuješ predavanja i družnjena, da se lijepo oplodiš prema njima i obilaziš i prijateljuješ sa njima i tako dalje, a mi smo naveli šta Selef ovog umeta kaže, znači, ovo je sam neki izreke po pitanju oplodišnja prema novotarima, Nači to, to kad se vidi i još se ne upozorava na votare, još se kaže nemoj rad sune da ne bi ljudi jela ovaj, da nepite poprijek gleda, po, dobro kaćemo povlastanje, kać se kaći za živi sune tako ga ne budemo radli, al da nem se ide žalne da nepse elovi ovaj, ovaj, ovi drugi koji se inače ne drže, ne razumiju stvari, mnoge stvari, ako ti a, kaže nemoj to rada, ne zazivaš ovo, ne zazivaš ono, znači ne kritikuješ, a, ne novotare, radiš s njima zajedno, a, daješ im primat, ne, a, čak i ne smiješ śeš da su za njih novotare dobro kao i je, on joj jeli on je profesor doktor nemaš ti tako jel i znači kad, kad sve tu počne da se da se da počne da će da se relativizira znači i na to već dolazi na stepin toga da se da se postaje znači taj postaje taj ihvanijski menađer još tako tome dodao da onda bojkotuju se između se mi neko koji malo žešći prema ovima kaže u uh, ti ne možeš sa nama ići jel I onda se nastoji da se jel jednoj vrsti novotara da se s njima uliže zato što su jaki, snažni, ima i škola, ima i ovo, ima i ono, čak nekad zaprijeti policijom, onda znači dolazimo do toga znači, da, da ta dava poprima drugi smir. I ovaj smir kada zaozme znači to je očito, očita je hronizacija sa dave. Ona se onda posle počne očitovat i na izgled na izgled, znači, početi da se očitoje početi da se, se očitoje na tome kada vidiš čovjeka, kao kažu učenjaci kada vidiš čovjeka nekom ode u neki grad neko mjesto, kod koga će odselit prespavat, znaš na koji menedžer koji ako ide ako kod Odiz u tom mjestu došao i prvo ko stroz jarati oču kod onog novotara poznatog novotara njemu se ulizuje znači jasno ti je gdje i šta je gdje na kojim da naravno, ne budete tako čistom sve to bude zamotano fino u celofan kaže jel mi hoćemo hajde popravljamo da lepostanje radeo rade onog a kakajva jel dodik nas, jel prijeti nam hoće se odvojit i znači sve a, sve to da bi jel da bi mi bili zajedno u isto u istom košu u isto a, u istoj grupi i onda još kom se to da dodala treća stvar, a to je džamat Radiš se s džematom, ne radiš džemat. Jesu unutar džemata, nisu unutar džemata. Kojih džemata, neko koji je sebi umislio, napravio džemat, svejedno bilo IZ ili ova grupa, ili ona grupa sa lefijska, tako dalje, ako nisi sa nama, ti si protiv nasa. Ako nisi došlo, nama se povinovo, ti si problem. Na tebe ćemo upozoriti, izopći ćemo te iz zajednice itd. i tako znači, dalje. Sa ovim stvarima, sa ovim obrisima, a, a već je i politika došla, već se počeli, mnogi se politikom i tako dalje, za politiku treba, jel, rači izgled, eh, travatom, eh, odjećom i tako dalje, drugačija priča, odjeća se obične braće na ulici i tako dalje, sve to vodi u laganu ihvanizaciju selefijske dave, koja je svoje obrise i ona stvarnosti. O govorim iz razloga, znači, da bi mi bili svjesni toga. I možemo se analizirati po ovom. Kad, po ovim stvarima koje smo navjeli ovdje, kad vidimo da skrećemo, da čemu dajemo značaj, čemu ne dajemo značaj, znajte da da smo skrenuli u tom pravcu. Uh, I s ovim bi ja završio, uh, dovoljno je bilo, već sam probio vrijeme svakako. Uh, molim ova žena da ovo bude dokaz za nas, a ne protiv nas, i da nas bude iskri, uh, da učini od nas istinske prave sljedbenike selefa ovog umeta, onako kako se razumijela i odrazumijela Kur'an. I su ne suvane, ka Allah ume bebi, amtika, šedan lenta, je stakvirka u etubu i leke. Andanusan. Andanusan.